День 3. 67-й пацієнт. Частина 14. Будинки за межами території лікарні директора і Ковлі, зазнали найбільших ушкоджень. Доктору знесло половину даху, черепиця з якого валялася розкидана по газону, як нагадування про те, що треба зберігати скромність. У вітальню директора, пробивши дошки, якими було забите вікно, впало дерево. Двір лікарні – Стояв засипаний мушлями, гілками, залитий на кілька пальців водою. Черепиця з даху коулі, дохлі щури, розкидані яблука – усе це було в піску. Фундамент лікарні мав такий вигляд, наче його побили кувалдою. У корпусі А вибило чотири вікна. Кілька секцій гідроізоляції лежали на доху, відгорнуті назад, як помпадур. Від двох житлових корпусів для персоналу залишилися самі уламки. Кілька інших лежали перекинуті. Сестринські санітарські гуртожитки стояли підтоплені з вибитими вікнами. Корпусу Б пощастило, він обійшовся без ушкоджень. По всьому острову Теді бачив дерева з обламаними верхівками, цурпалки з яких гострими піками стирчали в небо. Повітря було знову спокійне, густе і тиснуче. Накрапав слабенький ледачий дощик. Берег укривала дохла риба. Коли вони вийшли зранку на двір, на доріжці лежала, б'ючись і розкриваючи рота, камбала, тоскнув зирічі пукатим оком у бік моря. Тейді з Чаком дивилися, як Макферсон із охоронцем ставлять на колеса перекинути джип, увімкнули запалення, завели двигун аж із п'ятої спроби і погуркотіли крізь ворота, вигуркнувши на хвилину на схилі за лікарнею, що вів до корпусу В. Коулі вийшов на подвір'я, зупинився підняти шматок черепиці зі свого даху, подивився на нього і кинув назад на мокру землю. Двічі ковзнув поглядом, потейть дійчаку, перш ніж упізнав їх у білих санітарських костюмах, чорних плащах і водостійких капелюхах. Іронічно посміхнувшись, зібрався вже підійти, аж тут із лікарні до нього вибіг лікар із стетоскопом на шиї. «Запасному генератору кінець. Не заводиться. Живлення немає зовсім. Джоне, обидва генератори накрилися. А де Гарі?» «Намагається вдіяти щось, але не виходить. Що толку із запасного генератора, коли він не працює?» Добре, ходімо подивимося. Разом вони рушили до лікарні, а Тетді сказав. Навіть запасному генератору гаплик. Чак відповів. У бурі не таке буває. Бачите, щоб десь горіло світло? Чак оглянув усі вікна. Ні. Гадаєте, лягла вся система? Чак сказав. Цілком імовірно. Значить, мурзне струмлено. Чак підняв яблуко, яке підпливло до його ноги. Замахнувся і пошпурив його в стіну. «Ось так!» – повернувшись до Тедді. «Так, мур теж знеструмлено. Як і решту системи безпеки. Ворота, двері...» Чак мовив. «Боже, поможи!» Підняв інше яблуко, підкинув над головою і спіймав за спиною. «Хочете у форт сходити?» Тедді підставив лице під м'який дощик. «Чудовий день для прогулянки!» Розбризкуючи воду колесами, на територію в'їхав на джипі директор із трьома охоронцями. Роздатровано зиркнув на Чака і Тедді, що безділа стояли посеред двору. Тедді збагнув, що як до цього ковлі, чоловік прийняв їх за санітарів і сердиться за те, що вони не допомагають розгрібати завали і відкачувати воду. Одначе, зайняти важливішими справами, він проїхав, не сказавши їм ні слова. Зрозумівши, що досі не чув його голосу, Теді задумався, чи такий же він чорний, як волосся директора, чи блідий, як шкіра. Думаю, треба поквапитися, кинув Чак. Це вічно не триватиме. Теді попрямував добрами. Чак за ним. Я б свиснув, та мені в роті пересохло. Страшно? запитав Теді. Страшно, начальнику, не те слово. Він пошпурив ще одне яблуко в мур. Підійшли до воріт, на яких стояв охоронець із дитячим обличчям і жорстким поглядом в очах. Він сказав, «Усіх санітарів викликають в адмінкорпус до містера Вілліса. Там вам дадуть завдання». Чак і Теді зиркнули на свої білі сорочки й штани. Відповів Чак, "Яйця Бенедикт!» Теді кивнув, «Дякую, я саме про це думав. А на обід що?» «Січений стейк!» Теді повернувся до охоронця і дістав посвідчення. «Наш одяг у пральні!» Охоронець подивився на його жетон і перевів погляд на Чака. Той зітхнув, вийняв гаманець, відкинув і тицнув йому під ніс. Охоронець сказав, «Куди це ви зібралися? Втікачку знайдено». Будь-які пояснення, подумав Тедді, прозвучить непереконливо і остаточно віддасть усю перевагу в руки цього вишкребка. На війні Тедді бачив не одного такого. Більшість із них не повернулася додому, проте він сумнівався, щоб за ними хтось дуже журився. «До такого придурка не достукатися, він ніколи нічого не навчиться. Його можна тільки присадити» бо розуміє він виключно силу. Теді підійшов до хлопчини і з легенькою посмішкою у кутиках губ пильно заглянув йому в обличчя, ловлячи його погляд. «Ми йдемо на прогулянку», промовив він. «Вам не дозволено». «Дозволено». Теді підступив ближче, так що хлопцеві довелося підняти погляд. Відчув сморюдь його подиху. «Ми, федеральні маршали, на території федеральної установи. Дозвіл на це у нас від самого господа». Ми не зобов'язані звітувати перед вами і що-небудь вам пояснювати. Якщо захочемо, можемо навіть хріна вам відстрелити, і жоден суд про це не дізнається. Нахилився ще на дюйм. «Відчиняйте бігом ворота!» Не прибираючи погляду від Теді, парубок сковтнув, спробував прибрати суворішого вигляду. Теді додав. «Повторюю, відчиняйте!» «Гаразд!» «Не чую!» – натиснув він. «Так, сер. Ще з секунду подивившись суворо на хлопця, Тедді гучно видихнув носом. «Добре, синку. Ура! Ура!» Рефлекторно повторив порубійку, смикнувши кадиком. Він повернув ключ у замку, відчинив ворота, і Тедді пройшов у них не оглядаючись. Звернули праворуч і йшли якийсь час уздовж муру, доки озвався Чак. «Круто ви його з тим, ура!» Теді оглянувся на нього. Аж самому сподобалося. «Вас, мабуть, в армії боялися?» «Я був старшиною батальйону, Командував молодими хлопцями. Половина з них загинула незайманими. Чемністю поваги не доб'єшся, тільки страхом. «Так, пане старшино, краще і не скажеш», – козирнув йому Чак. «Навіть із цими пригодами з електрикою ви не забули, що нам треба пробратися у форт». «Ні, на мить не забував». «Є якісь припущення?» «Жодних». «Думаєте, там є рів?» «Хіба що казаницки прячують смолою на бійницях?» «І лучники», – додав Чак. Якщо вони там є. А ми без кольчуг. Переступили повалене дерево, земля під яким була гливка і слизька від листя. Крізь Чагарі попереду побачили форт. Високі сірі стіни і колії від джипів, що цілий ранок муталися туди-сюди. Правда таки була того охоронця, буркнув Чак. В якому сенсі? Ну, оскільки Рейчел знайшли наші повноваження тут, усі їх повноті завершено. Якщо нас упіймають начальнику, жодного логічного пояснення надати ми не зможемо. На очі те тиснула рвана буйна зелень. Він був утомлений, причмелений, адже не відпочив толком, окрім повного кошмарів чотиригодинного медикаментозного сну. По капелюху дріботів дощ. У голові ледь відчутно, але не у гавно гуділо. Якщо пором прийде сьогодні, у чому він сумнівався, якась частина його бажала просто заскочити на нього і поплисти геть. Подалі від цього кам'янистого острівця. Та без конкретних доказів із поїздки, свічень для сенатора Герлі чи свідоцтва про смерть Ледіса, він повернеться додому з поразкою. Так само перебуватиме на межі самогубства, до якого долучаться ще й докори сумління, що він не зробив нічого або виправити ситуацію. Розгорнув блокнот. Ті камінці, що рейшов залишила для нас, ось розшифровка. Передав записку Чаку той підніс його поближче і прикрив рукою. «Отже, він тут?» «Він тут?» «Гадаєте, це той самий 67-й пацієнт?» Припускає, що так. Теді став біля голого каменя посереду схилу. «Чаку, можете повертатися, вам не обов'язково влазити в цю затію». Чак подивився на нього і плеснув блокнотом об долоню. «Теді, ми федеральні маршали. А що завжди роблять федеральні маршали?» Теді всміхнувся. «Заходять у приміщення. Першими!» Поправив Чак. «Ми завжди заходимо перші. Якщо на кону стоїть дорогоцінний час, ми не чекаємо, поки копи подоїдають пончики і приїдуть нам на підкріплення, а завжди йдемо на пролом». «Правда». «Ну то гайда», закінчив Чак, віддав йому блокнот, і разом вони попростували у бік форту. Коли від форту їх не відділяло вже нічого, крім ряду дерев і коротенької делинки, Чаку вистачило одного погляду, щоб озвучити те, про що подумав Тедді? Ми в дупі. Вітер зніс декілька секцій металевої огорожі навколо форту, погнуті шматки якої валялися на землі, висіли на деревах і просто стирчали під дивними кутами. Та попри те, периметром походжали озброєні охоронці. Декілька загонів кружляли навколо форту на джипах. Група санітарів збирала уламки на території, інші прибирала велике дерево, звалене на стіну. На бійницях на поготові стояли охоронці з піднятими до грудей гвинтівками. численні квадратні віконці у кам'яних стінах були загратовані. Перед корпусом не було жодного пацієнта, лише охорона і санітари. Тедді побачив, як двоє охоронців на мурі розійшлися, а на їх місце з'явилося кілька санітарів. Гукнувши людям унизу відійти, вони підтягнули половину дерева до краю даху, і воно зависло на краю. Потом у чоловіки зникли за кроною і заходилися штовхати ззаду. Дерево посунулося ще на кілька футів, нахилилося і під дружні вигуки гепнулося на землю. Санітари вийшли на край муру, оглянули свою роботу, потисли один одному руки і поплескали по плечах. «Має ж тут бути якийсь лаз», – озвався Чак. «Такий, через який викидають сміття, наприклад. Можна було пролізти в нього». Тедді похитав головою. Нащо заморочуватись?» «Так пройдемо». «Типо як Рейчел вийшла з корпусу «Б»?» «Ясно, скористаємось її невидимим порошком. Чудова ідея!» Чак понуро зиркнув на нього, але Теді торкнувся коміру свого плаща. «Чаку, ми зараз одягнені не як маршали. Розумієте, до чого я?» Глянувши на санітарів, що працювали на території, Чак провів поглядом одного, що вийшов крізь металеві двері з паруючою тонкими змійками чашкою кави в руці. Амінь. Промовив він. Амінь, брате. До форту прямували покурюючи сигарети і недбало базікаючи. На половині шляху зустріли охоронця з рушницею на плечі, що ледаче звисала дулом до землі. Тоді сказав: Нас відправили допомогти з деревом на даху. Охоронець оглянувся через плече. І з ним уже розправилися. От чудово! Бовкнув чак і обидва почали розвертатися. Стривайте. перепинив їх охоронець. Робота вистачить на всіх. «Вони повернулися», – Тедді промовив. «У вас там і так три десятки душ?» «Так, але всередині чорт зна коїться. Цей форт жоден шторм не звалить, та всередину все ж натекло, ну, знаєте». «Ага», – кинув Тедді. «Де там треба допомога?» – спитав Чак у біля дверей. Чоловік показав пальцем, відчинив двері, і вони зайшли у прийомне відділення. «Не хочу здатися невдячним», – почав Чак. «Але це було аж занадто просто». Тедді відповів. «Не треба. Буває таке, що може підфартити». Двері позаду зачинилися. «Фарт!» – мовив Чак із легкою дріжкою в голосі. «Це тепер так називається?» «Саме так». Найпершим, що вразило Тедді, був запах. Дух промислового дезінфектату, який лише маскував сморід блювоти, екскрементів, пото і найбільше сечі. Зненацька із горішніх поверхів у глибаній будівлі долинули тупі ніг і крики, що розкочувалися затхлим повітрям, відбиваючись від стін. Раптові високі писки, що різали в уху і раптово стихали. Лемант різних голосів, що балакали одночасно. Хтось прокричав. «Не можна! Не можна так робити! Чули мене? Не можна, йдіть геть!» Слова раптово урвалися. Десь у горі за закрутом кам'яних сходів – Чоловічий голос співав 100 пляшок пива стояло на стіні, виводячи про 67-му пляшку і переходячи до 66-ї. На картярському столику стояло дві каністри кави, два стоси паперових стаканчиків і кілька пляшок молока. За іншим столом при підніжжі сходів сидів охоронець, котрий кинув на них усміхнений погляд. «Уперше тут!» Теді подивився на нього. Старі звуки змінилися новими. У тому місці вирувала нестримно звукова оргія, що терзала вуха. «Ага, раніше тільки чули, але...» «До цього звикаєш», – мовив охоронець. «До всього можна звикнути. Щоправда, те правда», – охоронець повів далі. «Якщо вам не на дах, то можете повісити плащі й капелюхи у коморі». «Нам сказали йти на дах», – відповів Тедді. «Кому це ви вже так допекли?» – здивувався охоронець. «Тоді вам на ці сходи». Своїх психів ми поприв'язували, але декілька ще бігають. Якщо побачите когось, гукайте, добре? Щоб не трапилося, не намагайтеся затримувати їх самотужки. Це вам не «а». Тут у нас справжні вбивці. Вам усе ясно? Ясно. Вони ступили на сходи, коли охорони гукнув: «Стривайте но! Зупинилися, обернулись до нього. Він усміхався і показував на них пальцем. Вони не розуміючи глянули на нього. «А я вас знаю!» Бадьора промовив охоронець. Теді й Чак промовчали. «Кажу ж, я вас знаю», – повторив чоловік. «То невже», – витиснув з себе Теді. «Ага, ви ті хлопці, що застрягли на деху в дощ!» Зареготався він, продовжуючи показувати на них пальцем і гляскаючи рукою по столу. «Так, це були ми», – відказав Чак. «Ха-ха! Живота надірвати можна», – сміявся охоронець. Теді показав на нього і промовив. «Розкусив ти нас!» – піднімаючи сходами додав. «Нічого від тебе не приховаєш!» Сходами до них донісся ідіотський регіт. Зупинилися після першого маршу. Їм відкрилася величезна зала із клепінчатою стелою, мощеною кованою міддю і начищеною до чорною підлогою. Тедді подумав, що коли кинути м'яча або одне з чакових яблук, до другого кінця приміщення не долетить. Усередині було порожньо, залізна брамка відчинена, а ступаючи туди, Теді відчув лоскіт у ребрах, пригадавши залу із свого сну, ту, в якій Леді спропонував йому випити, а Рейчел різала дітей. І хоч це була зовсім інша зала, поза як ті, тій, що йому наснилися були високі вікна з масивними портьєрами, блискучою паркетною підлогою і великими канделябрами під стелею, деяка подібність між ними все ж існувала. Чак торкнув його за плече, і Тедді відчув, як по шиї йому котяться краплинки поту. «Повторюся», – шепнув Чак із легкою посмішкою. «Занадто просто це було. Чому тут нема охорони? Чому не замкнено?» Тедді жвав уявляв собі Рейчел, яка і із ножем у руці бігала залою. «Не знаю». Чак нахилився ближче і пришепів на вухо. «Начальнику, це підстава». Тедді попрямував у глиб зали. Голова боліла від недосипу чи від дощу, або й від приглушеного верескою тупоту ніг горі. Двоє хлопчаків і дівчинка тримались за руки, озираючись і тримтичі. Знову почувся спів. Одну зняв по колу, передав, 54 пляшки лишились на стіні. Двійко хлопчиків і дівчинка пропливли в густому повітрі перед його очима. Тедді побачив жовті пігулки, які вчора дав йому коулі, і відчув припливну доти. «П'ятдесят чотири пляшки пива на стіні! 54 пляшки пива!» «Тедді, треба повертатися! Забираємося звідси, недобре це! Ми обидва це відчуваємо!» В іншому кінці зали у двері скочив чоловік. Він був босий, без сорочки, у самих лише білих штанах. Мав голену голову, проте більше в темряві нічого не було видно. Він гукнув. «Здоров!» Тедді надав ходу, крикнувши «Попався! Квач!» Чоловік чкорнув за двері. Чак порівнявся з Теді. «Начальнику, я вас прошу!» Він тут. «Леддіс, має бути десь тут!» Теді відчував його присутність. У кінці зали вони вийшли до широкого кам'яного майданчика з ходового колодязя, що круто сподав у темріву, та ще одного, який здіймався вгору, до криків і голосів, котрі тут звучали гучніше, перемішані з брязкотом металу і ланцюгів. Тідді почув голос. Білінгс, ану стояти, заспокойся, тікати нема куди, чуєш? Почув біля себе дихання, крутнув головою ліворуч і побачив за дюєм від себе голену маківку. Квач! кинув чоловік, торкаючи Теді за руку. Тиді заглянув у його усміхнене обличчя. Я квач, сказав він. Так, а я біля тебе, погодився той. Просто витягни руку і передай мені. А тоді я тобі і так хоч цілий день. Можна стояти тут і передавати квача один одному по колу безперви на обіти вечерю. Хіба це весело? спитав Тедді. А знаєш, що там? махнув чоловік на сходи. У морі. Риба, відповів Тедді. Риба. кивнув той. Дуже добре. Так, там риба, багато риби. Так, риба, дуже добре, а ще що, га? Підводні човни. Так. «Радянські підводки за 200-300 миль від наших берегів. Ми це знаємо, так? Так нам розповідають. Так. І ми до них звикли. Тому й забули. Думаємо собі, ну добре, є там ті човни, дякуємо за інформацію. Вони стали частиною нашого повсякдення. Ми знаємо, що вони там, але не думаємо про них. Ясно?» Але вони там є, озброєні ракетами, які наведені на Нью-Йорк і Вашингтон, на Бостон. Вони там, чекають слушної нагоди. Ти ніколи про це не замислювався? Почувши, як Чак дихає неподалік в очікуванні команди від нього, Тедді промовив. Як ти сам сказав, я волію не думати про це. Хм, кивнув пацієнт, чухаючи щитину на підборідді. До нас сюди доходять новини, а ти, мабуть, і не знав, ге? Але ми все знаємо. Коли приводять новенького, він усе розповідає. Та й охоронці говорять. І ви, санітари, теж. Ми все знаємо. Про зовнішній світ. Про водневі бомби, атоли. Знаєш, як працює воднева бомба? «На водні?» – запитав Тедді. «Молодець, розумник!» «Так-так», – заквав Чолов'яга. «Правильно, на водні. А ще, ще вона відрізняється від решти бомб. Коли кинути бомбу, наприклад, атомну, вона вибухає. Правильно? Правильно?» А воднева стискається, засмоктує саму себе, запускаючи серію внутрішніх вибухів, і руйнується. А далі що? Зростають маса і щільність. Бачиш, силою власного самознищення вона створює інше страховище. Тямиш чи ні? Щодуч, що дужче вона стискається, то більше руйнується і більшої сили набирає. А тоді знаєш що? Бабах! Усе навкруги таке бем-бам! Вона шириться завдяки власному зникненню. Унаслідок стискання виникає вибух, який у сотні, тисячі, мільйони разів більш руйнівний, ніж у будь-якої іншої бомби в історії. І з цим нам жити, тож не забувай про це. Він кілька разів постукав теді по плечу, і би вистукуючи ритм пальцями. Ти квач, до десятого коліна, Ге. На тому він скочив на темні сходи, і до них донісся протяжний крик. Бабах! «Сорок дев'ять пляшок пива, одну зняв...» Тедді озирнувся на Чака. Усе його лице було мокре. Дихав він ротом. «Ваша правда», – сказав він, – «забираємося звідси». «Нарешті до вас дійшло!» З гори сходів почувся крик. «Та поможіть же хтось, господи!» Піднявши голову, Тедді і Чак побачили двох чоловіків, що котилися по сходах. На одному була синя форма охоронця, на другому біла робопацієнта. Зупинилися вони аж на закруті, на найширшому східці. Пацієнт вивільнив руку, вчепився на її охоронцеві у щоку під оком і видер клапоч шкіри. Охоронець закричав, закинувши голову. Тейді і Чак побігли сходами. Пацієнт ще раз заніс руку, але Чаху встиг схопити його за зап'ясток. Охоронець втер лице, розмазуючи кров по щоках. Тейді чув, як важко сапить усі четверо під далекої пісні про пляшки пива на стіні. Закінчивши 42-го, співак перейшов до 41-ї. Зненацька, помітивши, як пацієнт широко роззявив рота і вислизнув, Теді скрикнув «Чако, обережно!» і затопив основою ладонів в лоба, поки він не покусав Чака. «Відпустіть його!» – крикнув охоронець. «Треба відпустити нужбо. Охоронець виборсився з-під ніг пацієнта і відскочив на два кроки. Теді підійшов до лежачого, наступив ногою йому на плече, притиснувши до підлоги і озираючись на чака. От у ту мить повітря між ними із свистом розітнув кийок, що зламав бідоласі носа. Тедді відчув, як тіло під ним обумліло, і Чак прохопився. Господи Боже! Охоронець знову замахнувся, і Тедді, відірвавшись від пацієнта, перехопив його руку. Заглянув у скривавлене лице. Годі! Досить! Він угамувався, усе! Проте охоронець уже зачув кров і знову замахнувся. Озвався Чак. «Гляньте на мене!» – охоронець стрільнув очима на Чака. Заспокойтеся, негайно, чуєте? Вгамуйтеся, він непритомний!» Чак відпустив руку пацієнта, яка безвольно впала на груди, і сів під стінкою, не зводячи пильного погляду з охоронця. «Ви мене чули?» – тихо повторив він. Охоронець опустив очі й руку. Протер рану на вилиці сорочкою і оглянув скривалину тканину. «Він мені пику подер!» Тейді нахилився до нього і оглянув рану. Йому доводилося бачити гірше. І хоч від такого ще ніхто не вмирав, вигляд вона мала страшний. Жоден лікар не пришиє шкіру рівно, сказав. Пару швів і все буде добре. Зверху долинув стукіт кількох тіл об меблі. "А у вас тут що, бунт?" спитався чак. Охоронець кілька разів глибоко вдихнув і видихнув. Лице його порожевіло. Майже «В'язня захопили владу?» – гекнув Чак. Пильно зіркнувши на Тедді, хлопець перевів погляд на Чака. «Поки що ні». Чак вийняв із кишені хустинку і протягнув йому. Відтак підняв пацієнтову руку і промацав пульс. Скінчивши, розтулив йому повіки. Глянувши на Тедді, «Жити буде». «Підіймімо його», – сказав Тедді. Повісивши пацієнта собі на плечі, вони рушили за охоронцем у гору. Чоловік важив небагато, проте сходи були довгі, а носаки його тягнулися по східцях. На вершині охоронець повернувся до них, і виявилося, що він старший, може навіть розумніший. «Ви маршали?» – промовив він. «Звідки ви взяли?» – він кивнув. «Точно, я бачив вас, коли ви приїхали», – усміхнувшись до Чака. «Цей шрам у вас на лиці, його важко не помітити». Чак зітхнув. «То що ви тут робите?» – запитав хлопчина. «Рятуємо вам обличчя», – відказав Тедді. Охоронець відняв хустинку від лиця, оглянув її і знову притулив. «Знаєте, кого ви тримаєте?», – мовив він. «Це Пол Вігінс із Західної Вірджинії. Обив дружину і доньку рідного брата, поки той служив у Кореї, тримав їх у підвалі і, ну, знаєте, вдовільняв себе, поки вони гнили». Тедді ледь стримався, щоб не відштовхнути Вігінцеву руку і скинути його сходами. «Правда втім», – вів далі хлопець, покашлюючись. <кхем> «Правда втім, що він мене здолав!» Коли глянув на них, його очі були червоні. «Як вас звуть?» «Бейкер! Фред Бейкер!» Тедді потиснув йому руку. «Знаєте, Фреде, радий, що ми змогли вам допомогти!» Юнак опустив голову і поглянув на краплі крові в себе на черевиках. «Але все ж, що ви тут робите?» «Дивимося», – сказав Тейді. «Ще трошки і будемо забиратися». Хлопчина замислився над його словами, і Тедді відчув, як останні два роки його життя, втрата Долорес, пошуки Ледіса і інформації про це місце, зустрічі з Джорджем Нойсом, котрий розповів йому про експерименти з ліками і лоботемією, вихід на сенатора Герлі, вичікування слушної нагоди перетнути протоку, як тоді ламаншу Нормандію. Усе це промайнуло перед ним мить, що юнак думав. «Знаєте?» Почав він. Мені випадало працювати в ненайприємніших місцях. Тюрми, звичайні і суворого режиму, та й у іншій лікарні для хворих злочинців бував. Він зиркнув на двері, і очі його вирішились, ніби від позіху, тільки рот не відкрився. Так, багато де бував, але тут, обвів він їх довгим незмигним поглядом, тут зовсім інша історія. Він глянув на Теді, і той спробував прочитати відповідь у нього в очах. Але погляд у них був далекий, древній і відчужений. «Ще трошки?» – кивнув хлопець сам собі. «Гаразд, однаково в цьому безладі ніхто не помітить. Маєте ще кілька хвилин, а тоді вшивайтеся, згода?» «Згода», – відказав Чак. «І, і ще одне!» – кволо посміхнувся хлопець, підходячи до дверей. «Спробуйте не загинути за ці кілька хвилин, гаразд?» «Буду надзвичайно вдячний. Частина 15. Ступивши у двері, вони опинилися в тюремному корпусі з гранітними стінами і підлогою, що пролягав на всю довжину форту під склепінням у 3 метри завширшки і чотири заввишки. Єдиним джерелом світла слугували високі вікна з кожного боку коридору. Зі стелі крапала вода, на підлозі стояли калюжі. Праворуч і ліворуч в обидва боки тягнулися камери, що губилися у темряві. Бейкер сказав, головний генератор здох близько четвертої ночі. Замки на камерах електричні, нещодавнє введення, блискуча ідея хай і Так усі і відкрилися. На щастя, їх можна замкнути вручну, тож більшість утікачів ми половили і посадили назад. Але один виродок роздобув десь ключ. Постійно залізе сюди, відімкне котрусі з камер і назад. Теді мовив Може, той лисий? Бейкер глипнув на нього. «Лисий? Так, якраз його упіймати і не можемо. Це певно він. Його прізвище Лічфілд. Він грає у квача на сходах, на нижній частині». Бейкер провів їх до третьої камери праворуч і відімкнув двері. «Кидайте його сюди». Койку в темряві вони шукали кілька секунд, доки Бейкер нарешті підсвітив їм ліхтарем. Вони поклали Вінгіса, і той застогнав, булькаючи кров'ю з носа. «Для пошуків Ліщелда мені знадобиться підмога», – сказав Бейкер. «У підвалі ми тримаємо таких, яким навіть їсти не дають, коли у приміщенні менше шести охоронців. Якщо вони повтікають, тут почнеться справжнє жахіття». «Але спершу до лікаря», – зауважив Чак. Бейкер відшукав незабрудний клаптик хустинки і притилив його до рани. «Часу нема». «Не вам, йому», – пояснив Чак. Бейкер глипнув на них крізь грати. «А, добре, я приведу когось. А ви туди і назад. Домовилися?» «Домовилися. Переведіть до нього лікаря», – повторив Чак, виходячи з камери. Бейкер замкнув двері камери. «Уже йду». Він побіг коридором, сповільнився, щоб обійти трьох охоронців, які вилучили до камери бородатого здарування, а тоді побіг далі. «Що думаєте?» – спитав Тедді. Біля вікна з протилежного краю коридору він побачив чоловіка, що висів на гратах я охоронців зі шлангом. Його очі поступово звикали до тьмяного світла приміщення. Проте у камерах було так само темно. «Десь тут мають тримати справи пацієнтів», – мовив Чак. «Для довідки лікарям. Ви шукайте ледіса, а я папери». «Де по-вашому їх тримають?» Чак кинув погляд на двері. Судячи зі звуків, що вище, то безпечніше. Гадаю, кабінет десь на горі. «Добре, де і коли зустрінемося?» «За п'ятнадцять хвилин!» Охоронці відкрутили шланг, струманем води збили чоловіка з ґратів і повеликли підлогою. Одні пацієнти заплескали, інші застогнали так глибоко і сумно, ніби їх привезли туди із поля бою. «П'ятнадцяти хвилин має вистачити!» «Зустрічаємося в залі?» «Ага!» Вони потисли руки. Чакова була волога, верхня губа блискуча. «Обережніше там, Тедді!» У двері позад них влетів пацієнт і кинувся бігти коридором. Його босі ноги були брудні, а біг він наче справжній спортсмен, вимахуючи руками в такт широким кроком. «Подивимося, що тут знайдеться», – усміхнувся Тедді до Чака. «До зустрічі!» «До зустрічі!» Чак попрямував до дверей, зупинився і озирнувся. Тедді кивнув. Чак відчинив двері, впускаючи із сходів двох санітарів, і зник за поворотом. Один із них гукнув до Теді. Сюди не забігала наша велика біла надія. Тідді озирнувся і побачив пацієнта, котрий витанцьовував на місці, боксував. Показав у той бік, і санітари побігли до нього. Колишній боксер? запитав Тідді. Санітар ліворуч від нього. Старший, високий чорношкірий чоловік відповів: То це тебе з берега прислали на заміну? Ага. Так, Віллі вірить, ніби готується до бою з Джо Луїсом, не Медісон Сквер. Правду кажучи, він у непоганій формі Вони наблизилися до пацієнта, а Теді продовжував спостерігати, як той кулаками розтане повітря Тут може знадобитися більше трьох чоловіків Старший санітар пхикнув Хе, і одного досить Щоб ти знав, я його тренер Гукнув Гей, Віллі, пора на масаж, бою всього година Не треба мені масажу Ручко, вимахуючи кулаками в повітрі, відповів Віллі «Мені не треба, щоб мій найкращий боєць програв», сказав санітар. «Ти мене чуєш?» «Я програв тільки один раз, Джерсі Джо». «І дивись, до чого це призвело». Віллі опустив руки. «Правду кажеш». «За мною у роздягальню, широким жестом махнув ліворуч санітар. «Тільки не чіпай мене. Не люблю, коли перед боєм до мене торкається. Сам знаєш». «Знаю, знаю», відчинив камеру. «Заходь». Віллі посунув до камери болівальників навіть сюди чутно І не кажи, друзяко Теді пішов далі за іншим санітаром І той простягнув йому коричневу руку Я Ел Теді потиснув йому руку А я Теді, радий знайомству А чого ти в плащі, Теді? Теді оглянув себе Відправили на дах Але дорогою побачив пацієнта на сходах І побіг за ним Та й думаю, що допомога вам тут не завадить Біля його ніг на підлогу Ляпнув шматок лайна у темній камері почувся регіт, але Тедді продовжував дивитися перед собою і не стишив кроку. Ел сказав, краще триматися посередині, але і так щонайменше раз на тиждень хтось та й влучить. Знайшов свого втікача? Тедді похитав головою. Ні, я... от чорт, перебив його Ел. Що таке? А он мій. Мокрий як хлющ, він нісся просто на них. Охоронці покинули шланг і погналися за ним. Це був низенький чоловічок із родим волоссям, прищавим лицем, яке ніби покусали бджоли, і червоними очима під кольор що Щойно побачив, що Елл скинув руку, різко зрізав праворуч, упав на коліна, перекотився, а тоді знову скочив на ноги. Ел побіг за ним. І одразу ж повстеді, такі ж мокрі, як і пацієнт, прошмигнули охоронці з занесеними над головами кайками. Інстинктивно і собі приєднавшись до переслідування, Теді зненацько почув шепіт. Ледіс, зупинився в очікуванні посеред коридору. Тиша. Утяті бучею, якусь чинив рудий, і з новою силою залунали стогони, зажебоніли голоси, перемігши скрипом койок. Тедді знову подумав про жовті пігулки. Якщо Коулі запідозрив, що вони з чаком Ледіс. Обернувся й оглянув три камери праворуч. Ані Чечирик. Зачекав, розуміючи, що той, хто це гукав. «Бачить його. Може, це й сам Ледіс?» «Ти мав допомагати мені!» Голос лунав або з камери по центру, або з тієї, що лівіше від неї. Але належав він не Ледісу. Точно ні. Та разом із тим він був до болі знайомий. Тідді підійшов до град посередині. Порившись у кишенях, знайшов коробку сірників. Чиркнув один окресальце, спалахнув вогник. І йому відкрилася невелика раковина, і чоловік із запаленими грудьми, що, на навколішки на койці, писав по стіні. Озирнувся через плече на Тедді. Це був не Леддіс, взагалі якийсь незнайомець. Можете загасити світло? Я люблю працювати в темряві. Красно, дякую. Тедді відступив від град, крутнувся ліворуч і побачив, що вся стіна камери вкрита письменами. Рядки рівні, а слова такі дрібні, що побачити їх, можливо, лише впритул. Підійшов до іншої камери. Сірник згас, а голос тепер уже зовсім поруч сказав: Ти мене підвів. Тремтячими руками теді запалив ще один сірник. Той хруснув і поламався. Ти сказав, що я вийду звідси. Ти обіцяв. Теді чиркнув інший сірник, але той полотів у камеру не запалений. Ти мені набрехав. Третій сірник зашипів над пальцем. Фахнув високий пламінець, він підніс його до град і зазирнув усередину. Пацієнт сидів на койці в лівому кутку камери. Голова його висіла, лице зарите між колін, а руками він обіймав власні ноги. Маківка лиса, по краях жмути сивого волосся. Жодного одягу, крім білих трусів, на чоловікові не було. Кості так і випирали з-під шкіри. Теді облизнув губи і піднебіння. Дивлячись понад вогником сирника сказав Агов. Мене забрали назад. Кажуть, що я більше не вийду. Я не бачу вашого обличчя. Кажуть, що я тепер тут назавжди. Підніміть, будь ласка, голову. Кажуть, що тепер це мій дім, і я ніколи звідси не вийду. Покажіть мені своє обличчя. Навіщо? Покажіть обличчя. А голосу мого ти не впізнаєш? Ми ж стільки разів розмовляли. Підніміть голову. А я вже був думав, що наше спілкування вийшло на новий рівень, і ми стали друзями. До речі, сірник зараз згасне. Теді не відривав погляду від лисого черепа і тремтливих кінцівок. Кажу вам, друже, кажеш? І що ж ти мені кажеш? Що ти можеш мені сказати? «Знову набрешеш, та й усе!» «Я не...» «Брехло ти!» «Я не брехло!» «Підніміть!» Вогонь обсмолив йому вказівний і великий пальці. Він кинув сірника. Камера щезла з виду. Він почув репіння пружин, шерхіт матерії об камінь, хрускіт кісток. А далі знову. «Леддіс!» Цього разу пролунало воно з правого краю камери. «Ні слова правди!» Він дістав два сірники, стиснувши їх докупи. «Ніколи!» Запалив сірники. На коїці вже нікого не було. Перевів руку праворуч і побачив, що чоловік стоїть у кутку спиною до нього. «Чи було?» «Що було?» – уточнив тоді. «Правда була?» «Так?» «Ні». «Я займаюся пошуком правди. Хочу розкрити усе, що тебе цікавить, це леддіс». Ти сам знаєш, інакше й не бувало. А я просто випадково трапився тобі на шляху. Чоловік крутнувся. Підійшов до нього. Обличчя його було одутле, безладне місиво-фіолетового, чорного і брунатно-червоного. Ніс поламаний, заліплений навхрест пластиром. Господи, прохопився Тедді. Як тобі? Хто це зробив? Ти. Як я міг? Джордж Нойс відступив відград. Його губи були роздуті, як велосипедні шини, вкриті струпами. «Ти тільки те й робиш, що говориш! Потякаєш ти, а тримаю тут мене, через тебе!» Теді пригадав останній раз, коли бачився з ним у в'язниці. Навіть тоді він мав здоровий, бадьорий, майже не затьмарений нічим вигляд. Навіть анекдот розповів щось про те, як італієць та німець заходять у бар вель-пасо. Дивись на мене, сказав Джордж Нойс, і не смій відвертатися. Ти ніколи не хотів, щоб хтось дізнався правду про це місце. Джорджа, сказав Тедді тихим спокійним голосом, це не правда? Правда. Ні. По-вашому, що я планував увесь минулий рік? Це. Те, що роблю тут і зараз. Котись до біса. Крик хвилою вдарив у лице Тедді. Котись до біса. Ще раз вирискнув Джордж що ти планував увесь минулий рік? Обивство, от і все. Обивство Ледіса. Ти погратися хотів. Дивись, куди мене це привело. Сюди. Знову. Я більше не можу, не витримую цього кошмару. Чуєш мене? Я більше не можу, не можу, не можу. Джордже, послухайте, як вони вас знайшли. Повинен бути наказ на переведення, рекомендація лікаря, а ще ж документи, Джордже, купа бюрократії. Джордж розсміявся, притиснувся обличчям до град, смикаючи бровами. «Хочеш почути таємницю?» Теді підступив ближче. Джордж сказав. «Це добре». «Кажіть», – попросив Теді. Джордж плюнув йому в обличчя. Теді відступив на крок. Покинув сірник і втерся рукавом. і з темряви почувся голос Джорджа. «Знаєш, на чому спеціалізується, шановний доктор Коулі?» Теді протер долонею у лоба і перенісся, переконавшись, що там сухо. «Провина вцілілого. Травма втрати». сухо гигикнув Джордж. «Насильство. Особливо серед чоловіків. Він проводить дослідження». «Ні, це не рінг». «Коулі», – заперечив Джордж. «Усе, Коулі. Сюди йому привозять найбільших психів та злочинців з усієї країни. Думаєш, чому тут так мало пацієнтів?» «Та й невже ти справді віриш, ніби хтось перевірятиме документи на переведення людини з історією жорстоких злочинів і психічними розладами? Ти чесно віриш у цю маячню?» Теді знову запалив два сірники. «Більше я звідси не вийду», – мовив Нойс. «Один раз зміг, але вдруге це не повториться. Другого разу не буде», – Теді сказав. Заспокойтеся, я вас прошу. Як вони вас знайшли?» «Вони все знали. Хіба не ясно? Їм були відомі всі твої плани. Геть усі! Це така гра! Майстерно зрежисована вистава! Усе це!» – провів він рукою навколо себе. «Для тебе!» Тедді посміхнувся. «І ураган для мене викликали! Гарно ж постаралися!» Нось замовк. «Поясніть мені це!» – наполіг Тедді. «Не можу!» «Що й треба було довести!» А зараз годі параної. Домовилися? Давно сам залишався? Запитав Нойс, дивлячись на нього з-за ґрат. Що? Сам. Відколи все це почалося, ти хоч раз залишався на самоті? Теді відповів. Весь час? Джордж скинув брову. Сам один? Ну, гаразд, зі мною був напарник. А хто твій напарник? Тедді тит великим пальцем на коридор. Його звуть Чак, він... «Дай вгадаю, перебив його Нойс. «Раніше ти з ним не працював, а геш?» Зненацька Теді відчув коридор, що його оточував. Усередині все похололо. На якусь мить йому відібрало мову, наче мозок втратив зв'язок із язиком. Нарешті спромігся витиснути з себе. Він – федеральний маршал із Сіетла. «Але раніше ти з ним не працював?» Теді відповів. «Це справи не стосується. Я розбираюся в людях». Я його знаю і довіряю йому. На якій такій підставі? На це простої відповіді не знайшлося. Хіба відомо, звідки береться довіра? Ще секунду тому її не було, аж ось вона з'являється. На війні Теді знав людей, яким постійно міг довірити власне життя на полі бою, а от гаманець поза його межами ні за що. Так само знав він і таких, кому б легко довірив власний гаманець і навіть дружину, але б ніколи не хотів, щоб вони прикривали йому спину в бою чи під час затримання злочинця. Чак міг би запросто відмовитися йти з ним. І замість того, поки триває прибирання, покуняти в гуртожитку, чекаючи новин про пором. Їхнє завдання завершено. Рейчел Соландо знайшлася. Чак не мав жодних підстав, ані найменшого інтересу в тому, щоб супроводжувати Тедді на пошуки Ледіса і доказів, що в Ешкліфі чинять наругу надклятою гіпократа. Гіппократа. Але він пішов. «Я йому вірю», – повторив Тедді. «По іншому пояснити не можу». Нойс скинув на нього сумний погляд крізь Сталеві грати. «Значить, вони перемогли». Тедді загасив і кинув додолу сірники, відкрив коробку, дістав останній. Почув, як Нойс, припавши до град, шморгає носом. Благаю, прошепотів він, і Теді почув у тому шепоті плач. Благаю. Що? Благаю, не дай мені померти тут. Ви тут не помрете. Мене хочуть забрати на маяк, сам знаєш. На маяк? Щоб мозок мені розітнути. Теді запалив сірник і в короткому проблиску побачив, що Нойс, ухопившись обіруч за грати, труситься всім тілом а з підбитих очей по розпухлому обличчю котяться сльози. Вони не посміють. Сходи туди і подивися на те місце власними очима. А якщо повернешся звідти живим, розкажеш, що вони там роблять. Сам подивися. Я сходжу туди, Джорджа. Я це зроблю і витягну вас звідси. Нойс опустив голову, притиснувся лисим черепом до град і тихо заридав. А Теді пригадав останню їхню зустріч. Джордж тоді ще сказав, «Якщо мене ще колись привезуть туди, я себе вб'ю». На що Тедді відповів, «Цього не станеться». Але виявилося, що це була неправда, бо Нойс знову був тут побитий, зламаний, наляканий. «Джордж, погляньте на мене». Нойс підняв голову. «Я витягну вас звідси. Тримайтеся. І не робіть нічого, чого не можна було б виправити. Чули мене?» «Тримайтеся, я повернусь за вами». Посміхнувшись скрізь потік сліз, Джордж Нойс повільно похитав головою. «Ти не зможеш убити Ледіса і одночасно відкрити правду. Треба зробити вибір. І ти сам це розумієш, хіба ні? Де він? Скажи, що розумієш. Я розумію, то де він? У тебе нема вибору. Нікого я не вбиватиму. Джордже, чуєте? Не вбиватиму!» Дивлячись крізь ґрати на Нойса, він несподівано зрозумів, що це правда. Якщо це саме те, що необхідно зробити задля порятунку бідолахи, нещасної жертви, то Теді згоден відкласти вендету. Не загасити бажання помсти, а відкласти її на інший раз, сподіваючись, що Долорес його зрозуміє. «Я нікого не вбиватиму», – повторив він. «Брехло! Ні! Вона мертва, відпусти її!» Він протиснув своє заплакане усміхнене лице крізь ґрати і огрів Тедді поглядом запухлих очей. Тедді відчув її в собі, при основі горла. Побачив, як вона сидить закутана липневою димкою і тим темно-помаранчевим світлом, яким огортає місто літнього вечора одразу після заходу сонця. Ось вона піднімає очі, коли він зупиняє машини біля тротуару, і твара повертається до гри серед вулиці, Горіло потить білізна, а вона, сперши підборіддя на долоню так, що сигарета опиняється біля самого вуха, дивиться, як він іде. Одного разу приніс квіти, а вона, його кохана, його дівчинка, дивилася на нього, немов запам'ятовуючи його образ: ходу, квіти й ту мить, від чого йому аж закортіло спитати в неї, з яким звуком розбивається від задоволення серця, коли сам лише вигляд людини наповнює тебе так як не здатні зробити це їжа, кров і повітря, коли здається ніби ти народжений заради однієї миті, саме цієї. Але Нойс сказав відпустити її. «Не можу», – відповів Тедді, хрипло, високо, і він відчув, як у грудях йому збирається крик. Не відпускаючи грати, Нойс відхилився всім тілом і схилив голову набік, припавши вухом до плеча. «Значить, так і залишишся на цьому острові». Теді промовчав. Нойс зітхнув, наче те, що він збирався сказати, стало йому таким осоружним, що аж наганяло сон. Його перевели з корпусу В. Якщо Ва його немає, лишається тільки одне місце. Дочекався, поки Теді збагне суть слів. «Маяк», – промовив Теді. Нойс кивнув і з цим загаснув останній сірник. Цілу хвилину – Теді стояв як окопаний, копани, вирічившись у темряві, коли нарешті почув скрип пружин. Нойс ліг на койку. Теді зібрався йти. Аго! Зупинився і не обертаючись зачекав. Хай тобі Бог помагає. Частина 16 Наготувавшись вийти з коридору, він побачив, що на нього чекає Ел. Той стояв по центру проходу, оглядаючи його ледачим поглядом. Теді спитав. «Знайшов пацієнта?» Ел порівнявся з ним. «Ага, слизький педлюк, але тут далеко не втечеш». Вони рушили блоком, тримаючись по центру коридору, і Теді пригадалося Нойсове запитання. Чи бував він тут хоч колись сам? І відтак задумався. Як довго Ел стежив за ним? Обміркувавши останні три дні, проведені тут, спробував пригадати бодай раз, коли йому вдавалося бути на самоті. Навіть туалетом він користувався службовим, тож у сусідній кабінці чи за дверима завжди був хтось. Але ж ні, вони з Чаком кілька разів вибиралися на острів самі. Він і Чак. А що, власне, йому відомо про Чака? Намить уявив собі його обличчя, коли той стояв на палубі порома, виглядаючи на океан. Хороший мужик, харизматичний, знає підхід до кожного. І з таким ніде не страшно. І Сієтла. Перевівся недавно. У покер грає як професіонал. Не любить батька. Єдине, що вибивалося з образу. І ще дещо. Захований глибоко в свідомості Тедді. Щось... Тільки от що? Незграбність. Ось воно. Але ж ні, жодної незграбності з очаком він не помічав. Навпаки. Він страх який проворний. час крутиться, як гівно в ополонці висловлюючись по-батьківському. Ні, нічого, бодай, приблизно незграбного в Чаку нема. Та чи так це насправді? Хіба, бодай, раз він не оступався? Оступався. Теді був переконаний, що таке траплялося. Тільки не міг пригадати, коли. Хоч не тут, не сьогодні, але це траплялося. Та й безглуздо на якось. Він довіряє Чаку. Врешті-решт Чак навіть зламав шукляду Коулі. А сам ти це бачив? А зараз він ризикує власною кар'єрою, розшукуючи справу Леддіса. А ти звідки знаєш? Біля дверей Ел сказав: Далі на сходи і вгору, вихід на дах одразу побачиш. Дякую. Але Теді не поспішав відчиняти двері, бажаючи перевірити, чи відійде від нього Ел? Той кивнув, повернувся назад у блок, і Теді полегшало. «А вже ж, ніхто за ним не стежить. Та й Теді для Ела такий самий санітар. А Нойс – просто параноїк. Воно й не дивно, кого б на його місці не хопила параноя». Ел пішов далі, не зупиняючись, тож Теді повернув ручки й відчинив двері. На сходах на нього не чекав ніхто, ні санітара, ні охоронці. Він був сам. Сам один. Ніхто його не бачив. Зачинивши двері за собою, він почав спускатися, Аж тут на закруті сходів, де раніше вони зустріли Бейкера і Вінгіса, уздрів Чака. Тримаючи сигарету великим та вказівними пальцями і вривчисто затягуючись неї, він швидко рушив донизу, коли Теді з'явився на сходах. А я думав, що ми домовлялися зустрітися в залі. Вони були там, відповів Чак, коли Теді порівнявся з ним і разом вони звернули в простору залу. Хто? Директори Коулі, не зупиняйтеся. «Треба вшиватися звідси». «Вони вас бачили?» «Не знаю. Я виходив з архіву двома поверхами вище, коли помітив їх із іншого боку приміщення. Ковалі крутнув головою, а я одразу шмигнув на сходи. Отже, вони найпевніше нічого не запідозрили». Чак мало не біг. «Санітар у плащі і капелюсі виходить з архіву адміністративного корпусу? А як же, нічого підозрілого». Угорі, мокро похрустуючи ніби кістки, що ламаються під водою, увімкнулися лампи. Загудів електричний струм, а за ним вибух криків, свисто і завивань. Уся будівля, мовби стала дибки і одразу ж гамувалася. Кам'яні стіни і підлога завібрували від гудіння сирен. «Електрика повернулася! Чудово!» – сказав Чак, звертаючи на сходи. Дорогою донизу їм зустрілися чотири охоронці, що бігли сходами вгору, і вони притиснулися до стінки, даючи їм дорогу. За столом сидів той самий охоронець, балакав по телефону, дивлячись перед собою каламутним поглядом, який нараз прояснився. «Зачекайте», – сказав чоловік у слуховку і звернувся до них. Агов, ви двоє, постривайте!» У фойє було повно народу. Санітари, охоронці, двоє заляпаних багнюкою пацієнтів у кайданках. Теді з Чаком вступили просто в їхню гущу, але дорогу їм перекрив чоловік, що відходив від столика з кавою і ненароком розлив каву ночака. Охоронець повторив. «Гей, ви двоє! Гей!» Кроку вони не стішили, і Теді побачив, як на звук голосу охоронця закрутилися голови пацієнтів, які не розуміли, кого він кличе. Та вже за секунду-дві всі обличчя звернулися до них. «Стійте, кажу!» Теді щасили штурхнув двері, але вони не піддалися. «Гей!» Помітивши латунну ручку в формі ананаса, ж, як на дверях у будинку Коулі, він охопився за неї, але вона була мокра і слизька. «Є розмова!» Теді повернув ручку і штовхнув двері, в які саме заходило два охоронця. Він притримав двері, Чак ступив у бік і охоронець, який йшов зліва, подякував йому кивком. Охоронці пройшли, Теді відпустив двері, а вони з Чаком вийшли на східці». Ліворуч він побачив групу однаково одягнених чоловіків, що стояли під мжичкою, курячи сигарети і потягуючи каву. Дехто стояв, спершись на стіну, усі жартували, пускали дим у повітря. Вони з Чаком рушили в їхній бік, прислухаючись в очікуванні почути скрип дверей і голос охоронця позаду. «Знайшли Ледіса?» – запитав Чак. «Ні, зате зустрів Нойса». «Що?» «Що чули?» Підійшовши до гурту, привіталися кивком. Тенді попросив одного прикурити, після чого слідчі попрямували далі уздовж стіни, що тягнулися за чверть милі. Незважаючи на вигуки, адресовані їм, і стволи рушниць, що стрімили з бойницю горі. Дійшли до кінця стіни і звернули на мокре зелене поле, де виявили, що обвалені секції огорожі встигли поставити. Навколо групи робітників заливали стовпи бетоном, огорожа за фортом тягнулася по всьому периметру, тож вийти туди не вдасться. Повернули назад, обігнули стіну, вийшли на лужок. І Теді зрозумів, що єдиний вихід – йти вперед. Забагато очей помітить, якщо вони оберуть інший напрям, крім того, що вів повз охорону. «Шуруємо на впростесть, начальнику?» «Прямо по курсу». Теді зняв капелюх, Чак так само. Відтак вони поскидали плащі, звісили їх на руки і пішли під краплями дощу. На них уже чекав знайомий охоронець. І Теді сказав Чаку. «Не сповільнюйте кроку». «Добре». Теді спробував прочитати обличчя охоронця. Воно було геть безживне, через що він замислився, чи віднюдь гірце, чи той готується до конфлікту. Проходячи, Теді махнув, а охоронець гукнув. «Машини готові!» збавляючи кроку, Теді обернувся і, йдучи, задки спитав. «Машини?» «Так, щоб відвезти вас. Тільки почекати доведеться. Одна поїхала п'ять хвилин тому, але скоро повернеться». «Ні, ми прогуляємося!» На обличчі охоронця щось промайнуло. Може, це тільки привиділося Тедді, але він не виключав, що той розкусив його брехню. «До зустрічі!» Тедді повернувся і разом із Чаком вони попростували до дерев, відчуваючи на собі погляд охоронцей цілого форту. «Можливо, на східці перед входом або на дах у цю мить вийшли Коулі з директором і теж спостерігали». Поки дійшли до дерев, ніхто їх не гукав і не стріляв у повітря. Заглибившись у хащі, вони зникли за рядом товстих стовбурів і потріпаного листя. «Господи!» – бовкнув Чак. «Господи, господи, господи!» Теді сів на камінь і відчув, як усе його тіло вкривалося потом, що просочував сорочку і штани. Почувався ніби п'яний, серце тьохкало, Очі щіпали по спині та шиї, пробіжала дрож. І він зрозумів, що коли не зважати на закоханість, це найкращі відчуття на світі – усвідомлення порятунку. Він глянув на Чака і не зводив з нього погляду, допоки обидва не зареготали. «Коли за поворотом я побачив ту огорожу, то подумав, що все, Теді, гаплик нам», – сказав Чак. Теді розтягнувся на камені, відчуваючи свободу, якої не пам'ятав ще з дитинства. Дивився в небо, що потрошку просувало з-за сірий хмар, відчував вітерець на шкірі. До нього долинув запах мокрого листя, ґрунту, кори і слабкий шелест дощу. Захотілося заплющити очі і прокинутися по той бік бухти, у своєму ліжку в Бостоні. Мало не заснувши, він одразу згадав про втому, сів, вийняв із кишені сигарету і попросив учака вогню. Став на одне коліно, подавшись наперед і сказав. «Не варто виключати, що про наш візит у Форд дізнаються. Це, звісно, коли ще не дізналися». Чак кивнув. «Безперечно, Бейкеру все розповість». Та й той охоронець біля сходів, думаю, не просто так нас кликав. «А може, просто хотів, щоб ми відмітилися в журналі?» Хай там що, а нас запам'ятали. Понад бухтою прогуділа сирена бостонського маяка, яку Тедді чув кожнісінької ночі свого дитинства у Галлі. Самотнішого звуку він не знав. Від нього хотілося обійняти когось іншого, чи бодай подушка, або себе самого. «Нойс», – сказав Чак. «Так». «Він тут?» «Я сам його бачив». Чак промовив. «Але Тедді заради всього святого, як?» І Тедді розповів йому про Нойса. Про те, який він весь побитий і ворожий до Тедді. Про його страхи, трімтячі руки та сльози. Розповів усе, крім того, що Ной сказав йому про Чака. Напарник вислухав, подекуди киваючи і дивлячись на Тедді поглядом дитини, яка в таборі слухає вожатого, що розповідає страшилки біля багаття. «Та й що іще це таке?» – подумав Тедді, як не страшилка. Коли закінчив розповідь, Чак сказав. «Ви йому вірите?» «Я вірю, що він тут. У цьому в мене немає сумніву». «А може у нього сталося загострення?» Звичайне погіршення стану, тож це цілком ймовірно. Скажімо, у в'язниці в нього трапився зрив, і там подумали, коли він уже лежав у ешкіфі, то чому б не повернути його туди? Цілком можливо, погодився Тедді. Але коли ми з ним бачилися востаннє, вигляд він мав цілком здоровий. Коли це було? Місяць тому. За місяць багато може статися. Еге ж. А з маяком що? Запитав Чак. Нагже ви вірите, ніби там справді сидять божевільні учени, і поки ми оце балакаємо, імплантують у мозок Ледіса антени? Не думаю, що звичайно, чесну споруду захищатимуть огорожею. Воно-то так, мовив Чак. Але це скидається на якийсь гран-гіньйоль. Вам так не здається? Тедді нахмурився. Що це означає? Схоже на страшилку, пояснив Чак. Наче моторошна вигадка. Це я розумію, мовив Тедді. «Що таке той Грангі...» «Грангіньйоль», – сказав Чак. «Це по-французькому, вибачте». Дивлячись, як Чак силовно посміхнувся, намагаючись змінити тему, Тедді сказав. «То ви у Портленді ще й французьку вивчали?» Усієтлі. «Точно», – мовив Тедді, прикидаючи руку до грудей. «Вибачте». «Я просто люблю театр», – пояснив Чак. «Це театральний термін». «Знаєте?» А я колись був знайомий з чоловіком з сіятельського відділку. «Справді?» – неуважно кинув Чак, обмацуючи кишені. «Ага, ви також могли його знати». «Може і таке бути», – відрізав Чак. «Показати, що я знайшов у Ледісових документах». Його звуть Джо». «Джо», – клацнув пальцями Теді, дивлячись на Чака. «Допоможіть згадати. На язику крутиться. Джо, як же ж його там? Є багато людей з таким іменем» мовив Чак, тягнучись до задньої кишені. А я думав, відділ там невеликий. Ось воно, підняв Чак руку, але в ній нічого не було. Тоді побачив складений аркуш, який застався стримтіти з кишені. Джо Фейерфілд, сказав він, завважуючи про себе, як неприродно смикнув рукою Чак. Ви з ним знайомі? Чак знову сягнув у кишеню. Ні. Я був переконаний, що його перевели туди. Чак стинув. «Це ім'я ні про що мені не каже». Ну, «Або ж він із Портленда. Я їх завжди путаю». «Ага, я помітив». Чак нарешті дістав папірець, і Тедді пригадав, як у день їхнього приїзду він так само возився з кобурою, коли їх попросили здати зброю. І з такими маршалів проблем зазвичай не виникало, бо через таку незграбність можна й загинути. Чак протягнув йому аркуш. «Це форма його прийому. Леддіса, тобто». «Крім неї історії хвороби я більше нічого не знайшов. Жодних тобі звітів про порушення дисципліни фото теж нема. Дивно це!» «Дивно!» – погодився Тедді. «Ще й як дивно!» Чак так і стояв з витягнутою рукою, з якої звисав папірець. «Візьміть!» – сказав він. «Ні, хай краще і вас побуде!» – відповів Тедді. «Не хочете глянути?» – Тедді мовив. «Пізніше подивлюся!» І так поглянув на напарника. Мовчазна напруга зростала. «Що таке?» – озвався Чак. «Через те, що я не знаю, хто такий той Джо трясці його матері. Ви дивитесь на мене з підозрою?» «Чаку, я ні в чому вас не підозрюю. Казав же, що постійно плутую Портленд і Сієтл». «Добре, то ходімо», – перебив його Тедді. Він устав. Чак залишився сидіти, оглядаючи Акош у руці». Розвернувся на дерева довкола, тоді підняв голову до Теді. Далі кивнув поглядом на берег. Знову прогодів маяк. Чак підвівся і сховав аркушу задню кишеню. Сказав. «Гаразд, гаразд, ведіть!» Теді попрямував ліском на схід. «Куди це ви?» – гукнув Чак. «До Ешкліфа в інший бік!» Теді озирнувся. «А я не в Ешкліф!» На лиці Чака відбилося роздратування, а може навіть страх. «Теді, куди ми у йдемо?» Теді посміхнувся. «До маяка, Чаку!» «Ну йдемо!» запитав Чак. Заблукали. Вони виступили з хащів, але замість паркана навколо маяка вийшли далеко на північ від нього. Негода спричинила в лісі справжній хаос, тому довелося збочити з прямої стежки, яку перегородили звалені дерева. Теді підозрював, що трошки зіб'ються з курсу але, як міг судити, вони вийшли майже біля кладовища. Йому відкривався вид на маяк. Його верхня половина стриміла понад довгим пасмом скель на галявині, пророслий коричнево-зеленими чагарниками. Одразу за узліссям, на яке вони вийшли, простягалося болото, за яким щербаті чорні скелі утворювали природний бар'єр, що відгороджував схил. Тедді зрозумів, що коли не хочуть повертатися туди, звідки прийшли, їм не лишається нічого, Крім як звертати у ліс і сподіватися відшукати місце, де вони повернули не туди. Він озвучив свої думки Чаку, котрий палицею зчищав зі штанів реп'яхи. Або ж можна обійти зі сходу. Пам'ятаєте, як учора з Макфірсоном? Водій об'їхав манівцями. Он на тому пагрбі повинен бути цвинтар. Думаєте, обійдемо? Це точно краще, ніж ті чагарі, крізь якими продиралися. О, то вам не сподобалося? Чак потершию. шию. «А я от комарів. Здається, на пиці в мене ще залишилося кілька місць, які вони не погризли». Це вони заговорили уперше за більш як годину. І Теді відчував, що обидва намагаються розвіяти напругу, яка накопичилася між ними. Але Теді не відповідав занадто довго. Мить було втрачено, і Чак вирушив краєм з тримаючи курс на північний захід. Щоб вони не робили, острів постійно гнав їх до берега. Ідучи... Здираючись на підвіщення, після чого, простуючи далі, Теді дивився на спину Чака. Він сам казав Нойсу, що це його напарник, якому він довіряє. Але чому? Бо так треба. Бо самотужки з таким завданням неможливо впоратися. Якщо він зникне і не повернеться додому з острова, знайомство із сенатором Герлі зіграє йому на руку. Тут і сумніватись нема чого. Його показання запишуть, його почують. Однак за теперішньої політичної ситуації чи багато хто прислухається до маловідомого демократа з Нової Англії. Маршали теж візьмуться за справу, відправлять своїх людей. Тільки залишається питання, чи встигнуть вони сюди до того, як Ешкліф і оточні лікарі безповоротно змінять Тедді, перетворивши на Нойса, або ще гірше на того пацієнта, що граф у Квача. Тедді сподівався, що вони встигнуть, бо щодовше довше дивився на спину Чака. Та більше був переконаний, що тепер він один, сам один. «Знову камінці!» – сказав Чак. «Господи начальнику!» Вони стояли на возенькому виступі, і з правого боку під ними було море, і з лівого – чагарники. Вітер міцнішав, небо багровіло, у повітрі відчувався смак солі. На порослі чагарниками галявині височили купи камінців. Дев'ять по три в ряд – з усібі чуточні схилами, які утворювали чашу навколо долини. Тедді сказав, «І ми навіть не глянемо на них?» Чак показав на небо. «За кілька годин сяде сонце, а ми, якщо ви не помітили, ще не дійшли до маяка, навіть до кладовища не підібралися. І невідомо, чи дістанемося туди звідсі ля. А тепер вам закортіло спуститися туди і подивитися на камінці. А якщо там шифр?» «Іба це так важливо зараз? У нас є докази, що леді тут. Ви бачили Нойса. Усе, що вам залишилося, повернутися з цією інформацією додому. Це докази, а отже своє завдання ви виконали». Він казав правду, і Теді це визнавав. Але має він рацію лише в тому разі, якщо вони обидва грають на одному боці. Коли ж ні, і Чак не хоче, щоб він побачив той шифр. «Десять хвилин на спуск, десять на підйом», – сказав Теді. Чак стомлено опустився на чорний камінь і дістав з кишені сигарету. «Як хочете, але я посиджу тут». «На здоров'я?» Склавши долоні човником, Чак запалив сигарету. «Чудовий план!» Тедді провів поглядом димок, що потягнувся з між його пальців і поплив до моря. «До зустрічі!» – сказав він. Чак повернувся до нього спиною. «Тільки шию не скрутіть!» Теді спустився за сім хвилин на три менше, ніж розраховував, бо земля була піщана, сипуча, і він кілька разів послизнувся. Пошкодував, що зранку поснідав самою тільки кавою, бо порожній шлунок аж завивав, а від брака цукру в крові помноженого на недосип у голові паморочилося. Перед очима плели цятки. Він перерахував камінці у кожній купці і записав у блокнот. Збоку, додавши буквені позначки. 13 м. 21U, 25Y, 18R, 1A, 5I, 8H, 15O, 9I. Закрив записник, поклав у нагрудну кишеню і почав підніматися піщаним схилом. В найкрутішому місці, чіпляючись за землю руками, вириваючи при падіннях повні жмені трави. На дорогу назад витратив 25 хвилин, за які небо набуло темно-бронзового відтінку – і він визнав, що Чак, на чиєму би боці був, сказав правду. Вечір насувався напрочуд і спуск марнування часу, хоч би яким цінним не був той шифр. Тепер, скоріш за все, до маяка їм не дістатися. А як і вийде, то що? Коли Чак справді співпрацює з ними, тоді, ідучи з ним на маяк, Теді буде як пташечка, що летить до дзеркала. Побачивши пагорб, зазубраний край мису і бронзовий небосхил горі, Теді подумав. Може, оце і все, Долорес? Поки що найбільше я не здатен. Леді житиме, Ешклі стоятиме й надалі. Але ми втішатимемо себе думкою про те, що покладено початок процесу, який врешті-решт розірве це порочне коло. Перед самою верхівкою пагорба він знайшов розщелину. Вузеньку розколену, якою той виходив на мис, і де Тедді зміг стати на повний зріст, упершись спиною в піщану стіну. Охопився обіруч за плаский камінь над собою, підтягнувся, поклав груди на рівне і підтягнув ноги. Ліг на бік і виглянув на море. Таке синє у цій порі трепетне над вечірньому присмирку. Він лежав, ловлячи обличчям вітерець, а море під темним небом простягалося у нескінченність. Від чого він відчув себе крихітним. Відчуття це було напрочат людське і зовсім необтяжливе, а навпаки – Наповнювала гордістю, бути частиною цього всього, хоч і дрібною піщинкою, зате єдиним цілим із цим живим єством. Не відриваючи голови від плаского чорного каменя, він подивився в інший бік і аж тоді збагнув. Чака ніде нема.